Bună ziua, dragi ascultători! Pe temeiul Revelației, Biserica învață că întreg Neamul omenesc descinde din unica pereche a primilor oameni, Adam și Eva, numiți Protopărinții Neamului omenesc, singurii creați nemijlocit de Dumnezeu. Astfel, Descinzând din același strămoș, ca urmare a binecuvântării date de Dumnezeu primilor oameni, fiți rodnici și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți, întreaga omenire formează o unitate de origine și ființială. Adam este părintele neamului omenesc, iar Eva mama tuturor celor vii și din ei a răsărit neamul omenesc. Faptul că întreaga omenire își are punctul de plecare într-o singură pereche de oameni are o mare importanță, deoarece aceasta constituie condiția de bază a mântuirii. Așa se poate înțelege și universalitatea păcatului, adică păcatul primilor oameni a avut urmări asupra tuturor urmașilor, dar se poate înțelege și universalitatea mântuirii. Dacă lumea n-ar fi una prin origine, deci dintr-o singură pereche creată de Dumnezeu și n-ar fi fost una și după aceea, Iisus Hristos n-ar fi mântuitorul lumii. După credința creștină, omul e alcătuit din trup material și din suflet nemuritor. Trupul omului e luat din pământ și prin aceasta el are ceva comun cu toate viețuitoarele de pe pământ. Prin el, omul se simte legat de pământ și de toate făpturile de pe pământ. Sufletul provine de la Dumnezeu prin creație și prin el omul stă în legătură cu Dumnezeu și cu lumea spirituală. Cu privire la proveniența sufletului la urmașii lui Adam s-au născut unele divergențe. Unii au spus că sufletele tuturor oamenilor au fost create deodată și că ele, păcătuind, au fost apoi așezate în trupuri, drept pedeapsă, urmând ca prin suferință în trup ele să se curețe de păcat. Alții au spus că sufletele urmașilor provin din sufletele părinților, ca răsadurile plantelor. Mărturisirea ortodoxă spune despre aceasta. Dacă sufletul ar primi ființă din sămânța omenească, atunci ar muri împreună cu trupul și s-ar preface în pulbere. Sufletul nu poate lua formă și ființă din sufletul părinților, căci spiritele nu se înmulțesc. Tot în cartea de învățătură numită Mărturisirea Ortodoxă citim Trupul omenesc are început din sămânța lui Adam, iar sufletul este dat de la Dumnezeu. Sufletul se dă de la Dumnezeu atunci când se formează trupul și este în stare de a-l primi. Și când intră, el se revarsă în tot trupul ca focul în fierul înfierbântat. Ca temei pentru acest adevăr, în Sfânta Scriptură se spune că sufletul se va întoarce înapoi la Dumnezeu care l-a dat și care zidește inima fiecăruia și sufletul în om, căci Dumnezeu este părintele sufletelor. În ceea ce privește timpul creării sufletului, învățătura creștină ne spune că sufletul este creat de Dumnezeu în momentul în care trupul este conceput. Deci, în momentul zamestirii trupului, Dumnezeu îi creează și îi dă sufletul și Astfel se naște omul. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.